Той проходив повз неї. Маєчня, подумала жінка, осмикнула блузку та спідницю, поправила тонкий ремінець. Я можу викликати таксі, бо застудитися буде на моїй совісті одним гріхом більше. Промовив Віктор і повернув голову, ніби дослухаючись до ознак присутності тут жінки. Дякую, слушна думка, але не переймайтеся, я викличу сама. Гаразд, вам куди? На крайню північ, Куренівка, а вам цікаво, я думав, такі пані живуть десь на Ярославовому валу. Амалія здригнулася від несподіваного влучання в ціль. Адже їхня з Артуром квартира була на одній із прилеглих до Ярвалу вулиць. Було й таке. Неочікувано навіть для себе відповіла вона. Здивувалася, навіщо це сказала. І швидко змінила напрямок діалогу. А куди вам їхати? Мені, в принципі, теж у той бік. На виноградар підкинете? Так коротко відказала, шукаючи в списку мобільного потрібний номер. Розділ 17 Амалія вийшла з машини першою. Хотіла розрахуватися з водієм, але Віктор не дозволив. Злива вщухла, а може то таксі виїхало з-під дощової хмари, евакуювавши цю пару із залитою весняною водою подолу. Віктор не знайшов приводу продовжити спілкування, попрощався і поїхав далі, висадивши Амалію біля її під'їзду. Машина невдовзі звернула ліворуч з основної дороги, вулиця пішла вгору, потім поворот праворуч, знову ліворуч, і за хвилину водій повідомив, що вони приїхали під сільпо, і що на виноградарі знову сонце. «Велике місто», – констатував таксист. «Буває, за день разів десять перескакую з однієї погоди в іншу і назад». Особливо в травні. Ми може вам допомогти кудись з'їти? Ні, дякую вам. Ось прошу. Простягнув із заднього сидіння водієві гроші. "Ваша решта", поклав йому в долоню кілька купюр водій і попрощався. Коли машина від'їхала, Віктор повернувся до сонця, зняв окуляри, міцно заплющив очі і підставив обличчя теплим променем. Десь неподалік верещали весняні горобці. Розмовляли люди, що рухались повз нього до супермаркету і назад. Трохи далі були машини, у повітрі відчували після дощова свіжість. Дженси, намочені несподіваною зливою, були й досі вологі, а сорочка вже майже висохла. Вертатися додому не хотілося, до того ж він раптом відчув спрагу. Енергійно потер очі долонями, знову прикрив їх темними окулярами, він еквапом рушив до нещодавно встановленого шатра з логотипом розрекламованого пивзаводу. Засинаючи того вечора, Віктор прокручував у голові свій день. До обіду ніщо не віщувало несподіванок, але той раптовий виклик до кав'яр його спентежив, як і неочікуване спільне читання якогось дивного оповідання і від якоїсь дивної особи. Спочатку все скидалось на жарт, чи то над ним, чи над цією Амалією, але чортик із табакарки так і не вискочив, усе йшло, як йшло, і вони дегустували те густе запашне вино, кількість якого аж ніяк не могла вдарити в голову, скільки там його було, але щось ніби затремтіло тоді в вухах. Залоскотало так, що він ледве втримався, щоб не покрутити в одному, а потім у другому вусі мізинцем. Перетерпів, бо ж це було незручно в компанії такої пані та ще й за столом. А потім у ньому прокинулася якась поблажливість до всього цього непростого світу, особливо до пані, яка старанно стримувала хвилювання читаючи той містично-поетичний текст про вино і не тільки. Згадував, як ішли вони по долобному вмання, розмовляли, і вона інколи торкалася його ліктя, пориваючись, але не наважуючись допомогти. Аромат її парфуму був той самий, що його вперше відчув, коли розминувся з нею у дверях кав'ярні, і це його збуджувало й сердило водночас. Чоловік усміхнувся, Спробував уявити, що думає про нього Амалія і чи думає взагалі. Вона така дивна, ой, дивна. Але він і сам не надто ординарний. Хмикнув, згадавши посилку від шанувальниці. Знову всміхнувся. Бач, і йому дісталось від її популярності. Цирк на дроті, промовив сам до себе Віктор. Письменниць мене тільки не вистачало. Розділ 18 Женю, привіт, це Аня з кав'ярні. «Привіт, ну що там, записався хтось цікавий?» «Так, думаю, що це саме те, що тобі треба. Отакої, клас, і хто ж?» Жінка заходила до нас із донькою і побачила оголошення. Жінка з донькою – гарна, ух! Самостійна, ефектна, впевнена в собі, без сумніву успішна і видно, що відкрита до спілкування. Я миттю згадала про тебе. Навіть пожартувала, що саме таку книгу в нас замовляла одна дівчина». А вона що? насторожилась Женя, сказала, що залюбки, але є проблема. Ну, от як тільки. зрозуміло, що такі люди мають дуже щільний графік життя, тож вона запропонувала два варіанти.